وأنبت الأزهار تزخريف الجبال من أنزل الأنطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخريف الجبال ذاك العظيم في علاما أندع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله قل إن هدى الله هو الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُ السَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Reci, Allahu kut je jedini pravi kut. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvo obavljamo da se njega bojimo. ونيكا اكو كلش چتوبيت مسافى سبحان الله, الله ولا اله الا من من كان دار ولا اله الا الله ذا من <سؤال> الله الله الله من كان <سؤال> دار ولا اله الا mina islamska mladi dalin je obaveza čovjeka prema njegovoj djeci i džamijama pa možemo ovo predavanje naše nazvati Djeca i džamije. Jedna od najizrazitijih koristi koja se krije u ovome hadisu jeste način postupanja poslanika s.a.v. sa djecom i njegova milost i njegov rahmet prema njima. I njegov rahmet prema njima. نتبع كنقان رجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به القمة وجاهد في الله حق جهادي حتى يتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلى وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 وكيد الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكنا محدثه بدعه وكل بدعه من ضلاله وكل ضلاله في النار دراغا moja braćo bilježe sabirači sunena imam Ahmedu u svom musnedu imam Tabarani u svom muadžemur kabiru sa lancem prenosilaca koga je vjerodostojnim ocjenio shehul islam imam Nawawi da je poslanik salallahu alaihi wasaleme jednoga dana jednoga petka držao hutku svojima sahabima pa je vidio Hasana i Huseina kako prilaze džami, kako prilaze mestridu a na svakom od njih crvena košulja ovo se odnosi kada kažemo crvena košulja odnosi se da je ovaj hadis ili da se ovaj događaj desio prije zabrane prije zabrane ili nakon zabrane, ali da je u toj košuli bila nekakva druga boja mimo crvene. Znači, bile su crvene košulje sa nekakvim dugama ili prugama. Kada su oni prilazili džami, posrtali su i ustajali. Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, je tada sišao sa mimbera, uzeo i ponovo se popeo na mimbar. I kazao, sadakallah, innema emu'alukum wa evladukum fitne kaže istinu je rekao uzvišeni Allah Želešanu u istinu su vama baš i meci i vaš porod iskušenje vama u ome hadisu draga moja braćo ima više koristi jedna od najizrazitiji koristi koja se krije u ome hadisu jeste način postupanja poslanika sallallahu alaihi wa sallame sa djecom i njegova milost i njegov rahmet prema njima iz ovoga hadisa možemo zaključiti da je dozvoljeno čovjeku da uvede svoju djecu u džamiju. Ako je dozvoljeno čovjeku da uvede svoje dijete petkom u džamiju ioš na minber, onda je preče da je dozvoljeno da se ta djeca mogu drugim danima također uvesti u džamiju. Poslanik sallallahu alejhi ve je poučio svoja ashabe da dovode djecu u džamije, kao što se vidi u ome hadisu. I nikada nije zabranio ni jednom od njih da dovede to dijete u džamiju. A Poslanik sallallahu alayhi wa sallame mora oba mora objasniti jedan šerijatski propis kada za to postoji potreba. Nije dozvoljeno poslaniku da sačeka ako se ukaže potrebna za objašnjenjem nekog propisa da to poslanik sačeka i da ga ostavi. Pa ovdje vidimo poslanik sa ostarem kada je uveo djecu i nije to nije objasnio nakon toga da se to odnosi izričito na njih. Ili kada je vidio druge asabe kako doodije djecu i nije ništa kazao, znači da je taj postupak dozvoljen i da je taj postupak legitiman. I tako su došli brojni hadisi koji ukazuju da je dozvoljeno čovjeku da dovede svoje djete u džamiju. Tako vidiže Bukharija i Muslim u svojim vjerovstojnim hadijskim zbirkama od Anasa radijallahu anhu da je rekao, kaže poslanik sallallahu aleyhi wa sallame Inni redhulu fisara feuridu ipaleteha fe esma u bukja es sabi Kaže ja stanem u namaz, kaže Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi Ja stanem u namaz i kaže želim da odunim taj namaz. Pa kaže čujem plač djeteta. Fa يتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه ببكائه. Pa kaže skratim taj namaz, znajući kaže kako je teško njegovoj majici. Znajući kako je teško njegovoj majici kada čuje plač svoga djeteta. U drugoj pedaji se kaže a pa ja kaže slatim namaz bojeći se da da njegova majka ne dođe u fitnet da ne padne u iskušenje u iskušenje da misli o svom djetetu pa da ostane bez namaza ili možda na kraju krajeva da prekine namaz pa da jer da uzne svoje to dijete vidimo draga moja braćo ovdje kakva je imalo poslanik sallallahu alejhi ve selleme prema djeci i prema majkama prema muslimanima uma arsalnak illa a mismo te poslali kao milosjećetojma svim se tojima ljudima džinima živo i mrtvoj prirodi svemu si ti o Allahu poslaniče svemu si ti milost i rahmet i sve te voli kaže poslanik s.a.v. u hadisu koga bileži ima muslim u svome sahihu tako je Allah kaže ja znam kamen u meki koji me je selamio prije moga poslanstva kad god bi prošao pored toga kamena kaže eselamu alejke ja muhammed nazove selam poslaniku esmahu bi uzuni čujem to sa svojim ušima kako mi nazove selam nije ništa simbolično nazivali selam poslaniku alaihi wa alaihi wa jer je poslanik poslan kao milost toj živoj i neživoj i neživoj prirodi draga moje braće, u ome hadisu vidimo da je dozvoljeno i da je propisano, ne mislimo fard, nego mislimo da je legitimno čovjeku da dolazi u džamiju sa svojom djecom bileži Ibnu Ebi Šejbe u u Sannefu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da Ebu Darda radijallahu anhu nikada nije klanjao sabah namaz Osim na njegovoj desnoj strani njegov mali sinčić, njegov sin, njegovo djete. I biležni također, imun je bih šejbe, u svomom usamne, posle također ispravni lance prenosilaca, odebi berze telestamija da je rekao svome sinu, sine moj, kaže večeras, idi rano u krevet, sutra te babo budi rano na sabah, ideš sa mnom u džamiju da kanjaš sabah sa poslanikom, salullahu alaihi vasallam. Pa kada je ujutro budio svoga sina, nije djete sa njim moglo probuditi. Pa je uzeo i nosio ga do džamije i na džamijskim vratima on mu uzimao abdest, njegov babo. A djete onako u nekakom polu I kaže nakon toga ovo je njegov sin, nikada više nakon toga nisam ostavio sabah namaz u džamatu. I bileži imo je bi dunja u svom dijelu da je Omar radijallahu anhu za vrijeme svoga hilafeta jednoga dana prolazio pored jedne kuće pa je čuo jednu staricu kako budi svoju unučad na sabah pa, pa im viče dižite se na sabah namaz odazovite se pozivu pa je bila gruba prema njima grubim je to riječno izgovaralo pa je Omar radijallahu anhu rekao nemoj kaže nemoj ih puno tjerati i nemoj prema njima grubo postupati kaže oni nisu ipak obavezani time vidimo također iz ove predaje da su ashabi svoju djecu navikavali da dolaze u džamije i to gdje da dolaze, da dolaze na sabah namaz i onaj ko dolazi na sabah namaz u džamiju sa svojim djetetom sigurno će dolaziti na podne namaza komu se ukaže prilika, a i na druge propisane namaze jer je sabah namaz najteži za obavljanje jeli, u džematu i tako je poslanik salallahu alaihoseleme braćo postupao sa djecom biloži imam hakim i bejhefi od šedada ibnu hada da je poslanik salallahu alaihoseleme jednoga dana došao u dž I sa sobom doveo, doveo Hasana i Huseina Pa su počeli sa namažom, Pa je poslanik salallahu alaihi wa sallame Učinio seđdu Kaže ovaj šedad ibnul had Kaže pa je Allahov poslanik ostao dugo i dugo na seđdi Tako da smo mi pomislili Već nešto loše Odnosno pomislili smo da je, posla, da je Allah ženšan, Uzeo dušu poslaniku salallahu Ne se poslanik nikada Kaže šedad pa sam ja lagano Među sapova dignuo glavu I pogledao napred bravo poslaniku Kaže pa sam vidio da je jedan od njih dvojice poslaniku na leđima jedan od njih dvojica, ili Hasan ili Husein da se popeo poslaniku selam na leđa kada smo, kaže, završili namaz kaže, upitali smo poslanika, što smo tome uradio a se Allaho poslaniće nešto što nisi nikada prije uradio kaže, jedan od ova moja dva sinčića se popeo na moja leđa pa sam mrzio da ga uznemiravam mrzio sam da ga uznemiravam to je djete došlo, vidite šta je poslanik što sam smatrao je, ako bi se podigao svoju glavu, se srežili da je to uznemiravanje djeteta jer je djete došlo u d hoće poslanik sa osrem da učini djetetu u džamiju najljepšim mjestom pa je tako ostao dugo na seždi tako da je to mnoge ashave zabrinulo, vidite da je jednog ashaba dovelo da učini stvar koja je zabranjena haram je dići svoju glavu prije imama, poslanik sa lalahu ali i me kaže, a di koji se nalazi u sahihu, ko digne svoju glavu prije imama, sr se ne boji kaže da će mu je Allah žeršanu pretvorti u magareću glavu, zabranjeno djelo Ali ovaj sam nije više mogao izdržati, jer se pretpozio za poslanika, kada je vidio, vidio jednog od njih dvojce na leđima poslanika, salallahu alayhi wa sallam. I bileži imam Tabarani u svojem mođe Mulkjebiru sa lancem prenosilaca kome je prigovorio imam Nesai. Znači, predaja nije vjerodostojna. Da je poslanik, salallahu alayhi wa sallam, jednog dana stavio Hasana i Huseina na svoja leđa i da je hodao na svojim rukama i da je rekao Nijem el džemel, džemelu kuma kaže lijepa li je deva vaša deva, deva vazbojice da je poslanik s.a.v. nosio na svojim uleđima vidimo draga moja braćo kako se postupa prema djeci i na koji se način djeca odgajaju a najljepši odgoj i najljepši metod i najljepše mjesto za odgoj djece jesu džamije Allahove džaršanu kuće jer se u Allahovim džaršanu u kućama meleki i dolaze i oni obavijaju mežlisa i sjela gdje sjede muslimani gdje se poučavaju Allahov i Đelešanu u vjerim njegovim propisima i to djete koje se nađe na tom mjestu nalazi se na nekakvom mubarek mjestu, ako tako možemo kažeti na takvom mjestu je samo hairi dobro kaže bintu mi smo našu djecu poučavali da poste, posteli smo mi kaže Dana Šure i nismo našu djecu poučavali da poste taj dan Dana Šure je bio propisan post taj dan je bio propisan prije Rabazana. Ašura, to je deseti dan mjeseca Muharram. Taj dan Ašure je bio propisan, bio je obavezan postivu s temanima. Kada je poslanik s.a. došao iz Meke u Medinu, našao je židove da poste daj dan. Pa ih je upitao zbog čega postite kazalicu. Ovo je dan u kome Allah izbavio Musa salam, od faraona. U tom danu je Allah Žešano izbavio Musava i potopio Faraona i mi postimo i zahvale prema Allahu Žešano. Pa je kazao, poslanik kaže, ja sam preći Musavu ala Islam od vas. Ja sam preći Musavu ala Islam od vas, pa ga je postio. Poslanik sam i naredio da se taj posti. I zato Ibn Abdulber navodi konsensus islamskih učenjaka da je danas urej bio obavežan postiti prije Ramazana. Kada je poslanik sa osanem naredio to, pa kada je nakon toga propisan post Ramazana, onda je dokinuo, taj ramazanski post je dokinuo post Ašure. Pa je Ašura ostala dobrovoljno da se posti. I lijepo je posti uz Ašuru, ta su, taj deveti dan iz mjeseca, dan prije, da bi se time razlikuo, jer tu je poslanik kadao, razlikuo, ćemo se kaži od židova, pa ćemo mi posti deveti i deseti dan. A oni neka posti samo deseti dan. I dana Ašure, braćo, briše od grijeha prošlu godinu. Čovjek kada pro, posti dana Ašure za jedan dan, to je opet potvrda onoga što smo spominjali od milosti Allaha Đelešanu prema ome umetu. Za jedan dan posta Allah ti oprosti godinu tvojih grijeha i tvojeg griješenja. Ima li milostivije, milostivije od uzvišenog Allaha Tebara za jedan dan. Briše je jedan dan prošlu godinu koja se počini od grijeha. Dobro. Ovo je iz Musa'o ale i salam širijata da kažemo to je dan kada je Allaha Đalešanu izbavio Musa'a ale i salam. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao najpotpunijim i najboljim šerijatom. Ima jedan dan, a toaj dan Ar-Rafata kada čovjek posti i kako je došao hadis kod muslima, taj dan iskuplje prošlu i narednu godinu. Kažu i sam budući da je šerijat Muhammeda poslanik sallallahu alejhi ve sellem potpuniji od šerijata Musa islam i da je Muhammed sallallahu alejhi ve bolji od Musa, potpuno je logično i objektivno i normalno da taj dan posta, dana Ar-Rafata iskuplje prošlo i buduću i narodnu godinu, a da dan Musa islam i posta dana šure iskupljuje samo prošlu godinu. Jeste. Kaže ova Rubeja bintul Muawid, smo postili dana šure i kaže našu smo djecu poučavali da postaje taj dan. Poučavali smo i da postaje taj dan i govodili bi smo i u džamije. Dolazili bi smo s našom djecom u džamije. I pravili bi svojim igračke od vune. Kada bi neko od ti, od te djece zaplakalo, kaže mi mi smo mu dali tu igračku, kaže da se igra dok ne upotpuni, dok ne upotpuni svoj je li post. I tako su ashabi postupali, draga moja, brate sa djecom. Djecu su navikavali i privikavali šerijatskim propisima i to gdje i gdje su odgajali u džamijama. Kaže Omar radi Allahu anhu, bili Buharija u semi sahihu da je Omar radi Allahu anhu vidio čovjeka koji ne posti u Ramazanu. Pa mu je naredio da se bićuje i kaže teško ti se naša djeca poste. Mala naša djeca, ona poste. A ti ne postiš. Pa je naredio Omar radijallahu anhu da ga protjeraju u šam. Pa su ga, pa ga protjerali. Kaže šeho l-Islam ibnu ta imije rahmetullahi alej nije dozvoljeno nikome da istjera iz džamije muslimana niti ženu niti djete. Nema pravo niko da istjera djete. I da zabrani ulazak djece u džamije. To nije dozvoljeno. Kojim hakom i kojim pravom da neko zabrani ulazak djeteta u džamiju? To je Allah ova dželešanu kuća. Kuća gdje se Allahu u dželešanu pokodnost čini. Ko može zabraniti ulazak djece ili žena u džamije? Ko može zabraniti kada je poslanik s.a.v. rekao u hadisu koga bileži taberani i bejheki, a dobrim ga je cijenio imam el Bezzar, kaže el mescidu bejtu kulli mu'min mesčid i džamija je kuća svakog vjernika, to je kuća svakog vjernika, u drugoj predaji koja također ima dobar lanac prenosilaca, el mesčid u bejtu kulli tefiin mesčid i džamija je kuća svakog bogobojaznog svakog onog ko se boja Allaha, svakog muslimana, jel mesčid je njegova kuća i njegov dom, ima pravo da uđe u njega i nikoga ne može ospraniti i istirati van, van mesčida Draga moje braće, ako mi nećemo našu djecu odgajati u džamijama i ako ih nećemo dovoditi u džamije, gdje ćemo onda odgajati našu djecu? Ko to odgajati našu djecu? Hoće li ih odgajati ulice i hoće li odgajati pokvarene škole i hoće li odgajati šeitanski rogovi koji se razapnu po kućama koji emitiraju preko 50 ili više najpokvarenijih programa koji samo djecu odvode od Allaha Đeršanu njegovog puta. Ako i neće džami odgajati, onda je neminovna da ih odgaja ono što je Allah Đeršanu zabranio i ono što odvaja muslimane od pravog puta. To i jeste njihov tid. Zbog toga i jesu izmislili to. Da bi muslimane odvojili. Pa kad muslimanu ne mogu ga pokvariti, onda mu načine i naprave uređaje koji će pokvariti njega u njegovoj kući, njegovu porodnicu. I onda to muslimane objeručke prihvate i tako se kvare muslimanska Ako braćo nećemo odgajati našu djecu u džamijama, gdje ćemo ih onda odgajati? Hoćemo li čekati da naše dijete dođe sa ulice i da psuje Allaha Đelešanu i vjeruj i poslanika? Hoćemo li očekivati da to djete postane najveći neprijatelj Islama i Dina i Vjere? A mimo džamije će to postati, to je neminovno, to je Allahov sunnet. I je Allah željšano redio da se muslimani u džamijama odgajaju, jer su džamije napravljene na takvi na bogobojazosti. I tu se odgajaju generacije. Poslanik s.a.v. kada je došao u Medinu, prva stvar koju je započeo od većih projekata je bila je gradnja džamije. I tu su se muslimani okupljali, tu su se dogovarali, tu su svoje planove kovali. Tu su čak se navodi u Pajdinim predajama da su zarobljenike za džamijske stubove vezane. Džamija je osnovna. Ta institucija odakle sve počinje. Iz, iz džamije izlaze generacije koji su odgojene na Kitavu i na Sunnetu. Zato pogledajte, daga moja braća, samo šeho lislama, igno te imije. On je čovjek koji je odgojen u džamiji. Sa 12 godina raspravljava je sa jednim židovom a mi ćemo uz Allahovu pomoć, ako Allah Đelšanu da mogućnosti, posebno govoriti o istoriji ili kratkoj biografiji Šeho Lislama ibnute imije. Sa 12 godina jedne prilike vraćajući se iz džamije sreo jednog židova i raspravljao sa njim na putu i taj je židov istog momenta primio Islama. Sa 12 godina, djete od 12 godina, danas mi se još uvijek borimo da li naše djete od 15 ili 12 godina zna klanjati? Da li je čulo za namaži slično tome? a ovdje djete od 12 godina najveći Allahove neprijatelje uvode Allahovije to je odgojeno u džamijama zato draga moja braćo neopodno je djerniku muslimanu da povede računa i da gleda gdje će odgajati i na kojim mjestima svoju djecu znajte da je dolazak u džamije bila praksa naših prvih pokoljenja najboljih generacija i da nema ni jednog jedinog hadisa koji brani da se djeca dovode u džamiju nema vjerodostojnog hadisa i jedan jedini hadis u ko koga bilježi Ibnu Mađe u svome sunenu i bilježi ga imame Dejlemi u Musnedul Firdeus sa lancem prenosilaca za koga kaže Hafil Imam Neovi Imam Busiri Ibnul Džauzi i Abdul Haq i Šeji Harbani šest najveći mama i hadiskih srčaka kažu za ovaj hadis da je, da je slab, da ne vrijedi da se ne može sa njim dokazivati jeste hadis Koji se pripisuje poslaniku? Djen ni bu Cibijane kom mesaj idena. Ili djen ni bu mesaj kako hoće. Nemojte dovoditi vaše malodobne i djecu malu u džamije. Izbjegavajte to. Hadis svoj nikakve jednostrema kod hadiski stručnjaka. Ne, ne samo to već se kosi sa praksom poslanika sa osvalim njegovima shabima vidimo da je poslanik sa sve to činio nemoguće je da poslanik kaže nemojte nešto činiti pa nakon toga čini on i vidi a shabe da čine i onda da to poslanik aleyhi, usljeme, da on to prešuti možda će neko kazati ako dovedem svoje dijete u džamiju dijete će biti nemirno i ometraći to je neminovno to je priroda djeteta da je dijete dosadno i da je dijete skače i da se dijete kreće to je priroda djeteta no međutim kažemo, imaju pojedini moment ili trenutci ili vremena u džamijama kada čovjek treba nastojati da smiri svoje djete. Naročito u namazu i naročito kada se radi ovaj, o predavanjima i slično tome da ne bi ometao prisutne i skretao pažnju, tada je čovjek obaveza s svoje mogućnosti da smiri svoje djete. U namazu neka stavi svoje djete kod sebe. Sa svoje desne ili lijeve strane. Hadis u kome Koga bilježi imam Nesai i ima Ahmed, u kome se kaže da je poslanik s.a.a. u njegov vrijeme da su prvo klanjali muškarci, u prednjim safovima, potom djeca, potom žene, je hadis oko koga postoje razilaženja među islamskim učenjacima, oko njegov, njegove vjerodostojnosti. Jer u njegovom lancu prenosiraca ima šeh Ribnu Haušeb, kome su prigovorili određeni islamski učenjaci. I neki pravnici ovaj hadis ne prihvataju nego stavi svoje djete pored sebe i tako će se djeta naučiti namazu naučite se pokretima namaza a ovaj hadis i kad bi bio vjerodostavljan onda bi se odnosio na djecu koji su već možda malo a, a, odrasli tako da znaju da u namazu trebaju biti mirni i da ne trebaju i da ne trebaju ometiti jer dje, da djecu u namazu vijedi propis kao i za odrasle pregrosi se da je Sufjan Sturi jedne prilike ušao u džamiju i našao čovjeka koji je poredao djecu u sapi onu malo veću i kaže poravnajte sap, popunite sap, zbijite sap, zbijite rame uz rame i koljeno uz koljeno i stopolo uz stopolo tako je naredio poslanik salallahu alaihihozalem kada je to čuo sufjane seuri kaže, tako mi allaha kaže, allahova se sržba nikada neće spustiti na ogaroba. roba jer takav poučava generacije poučava ih na mažu A odakle će početi jedna generacija da se odgaja ako neće od namaza? Ako neće od tog osnovnog, temeljnog i glavnog jeli, a, praktičnog obreda u islamu? I zato su, draga moja braćo, ashabi vodili posebnu brigu o tome. Kaže Amr ibn Seleme, ja sam predvodio ashabe u namazu, a kaže imao sam samo 7 ili 8 godina. Predvodio sam asabe jer sam bio Najučeniji, najviše sam poznavao Kur'ana od njih sviju Čak oni stariji asabi koji su bile Nisu, kaže, poznavali Kur'ana koliko i ja Pa sam ih ja predvodio Kada bi, a u predaju obježi imam Ebu Davud u svome sunanu Imam Ahmed i drugi Kaže, kada bi ih predvodio Nisam imao oko svim jednu staru Odjeću koju sam, kaže, oblačio pa kada bi otišao na sreždu otkrilo bi se nešto od moga tijela pa je kazala jedna od žena kazala je tim ljudima waru aurete karikum kaže pokrijte aureti stidno mjesto svoga karije kaže pa su ošli nakon toga i kupili mi jednu omansku košulju jednu veliku omansku košulju najljepše nešto kaže nisam se nakon islama svoga ničemu više obradovao što to je košilj pa sam je kaže nakon toga oblačio i predvodio sam ashave u namazom Možete zamisliti, draga moja braćo, kada se jedna generacija odgaja na ovakvim principima, kada se jedna generacija odgaja da tvoje dijete bude tebi imam od 7 ili 8 godina, on je kao dijete spreman da predvodi džemat, on će kao dijete biti spreman da predvodi državu i da predvodi jedno društvo. No međutim, ako je on odrasto i sa svojih 25 ili 30 godina nije spreman da podnese ili da obavije osnovne propise kojim ga je Allah Žeršanovi zadužio, što očekivati od tog djeteta? Jedna židovkinja, curica, kaže sa 14 godina sam počela razmišljati kako da ostvarim židovske ideje. Sa 14 godina počela sam razmišljati. I takva je završila u parlamentu židovskom i veliki hajid napravila za židovsku državu. A veliko zlo za muslimani. Sa svojih 14 godina, gdje su muslimani i gdje su muslimanke da odgaju djecu? zašto muslimanke majke ne povedu računa o svojoj djeci i o dovodenju svoje djece u džamije, a isto tako i očevi, jer su oni odgovorni za njih. Kaže Huzeife radijallahu anhu Huzeife imun Jeman kako je zabilježio imam Buharija je i muslim jedne prilike me kaže, upitala moja majka koliko dugo nisi vidio poslanika, sallallahu esam kaže nisam ga vidio već toliko, toliko par dana nisam vidio poslanika, nisam bio u džamiji pa me je toliko izgrdila u jednoj predaji kaže ispsovala u aratskom jeziku braćaka se kaže psovati sebe je subbu to znači grditi i najgore i najgrdnije ovaj izraze i praze koristiti zbog ukora i da se osudi jeli taj dotični činili ili postupak koji je učinio pa kaže tako me izgrdla ispsovala kaže da sam zatražio svoje majke kada idem da sa poslanikom pa sam ošao klanio sa poslanikom akšam namaz pa sam tražio poslanika da traži imeni mojoj majici oprosta isti kvaru vidimo braga moja bracio kako su ashabi jerali svoju djecu da odlaze u džamije sa poslanikom sallallahu alihi wa srne a nama bez sumnje nama ovim kasnim generacijama koje žive naročito u ovako teškim uvjetima i uslojima je jako bitna uputa poslanika sallallahu alihi wa srne i način na koji je on odgajao tu generaciju jer se jedino tako može doći do uspjeha kaže ima malik neće ovaj umet i neće zadnji od ovoga umeta doći do napretka i prosperiteta osim kako su došli prvi nema drugog puta jedan je put zastatan i otim putem trebaju da hode svi muslimani da bi došli do svoga napretka i da bi im Allah Želešanu dao učvršćenje na njihovoj zemlji draga moja braćo ovim kratkim izlaganjem sam samo htio ukazati kakva je obaveza čovjeka prema njegovi djeci i džamijama pa možemo ovo predavanje naše nazvati djeca i džamije kakva je obaveza čovjeku u pogledu svoje djece i džamija da li će čovjek dovoditi svoju djecu u džamiju i odgajati ih u džamiji ili će čovjek svoje djete pustiti da ga odgajaju nevjednici da ga odgaja ulica da ga odgaja televizor itd. sigurno bez sumnje i vjerujem da se svi slažemo na tome da je preče i bolje da se muslimani i muslimanska djeca odgaje u džamijama u Allahovim kućama I da će na takav način Allah Đelešanu da se sminuje ome umetu i da izvede generaciju koja će uz u te barake wa ta'ala pomoći da ugleda svjetlo podana. Molim uzvišenog Allaha Đelešanu da nas povuči njegove vjeri i njegovim propisima da popravi naše stanje i stanje naše djece, da popravi naša djela i da nam najboljim učini zadnja od njih i da nas uvede u džennet sa našim gerovjesnikom Muhammedom aleyhi salatu wassalam wa sallallahu ala nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahabi je محمد جاء بالرسالة يسبح الله ذا الجلالة فتبدد الكفر وضلاله بما حواه